Гаррі поміркував над такою можливістю. Батільда була дуже стара, і, судячи зі слів Мюріель, Гей з'їхала з глузду. Чи міг Дамблдер заховати грифіндорів меч у неї? Якщо так, то він аж занадто поклався на сліпий випадок. Дамблдер ніколи не розповідав Гаррі про заміну справжнього меча на підробку, і навіть не згадував про свою дружбу з Батільдою. Але зараз не варто було сумніватися з гарміонаній гіпотезі, тим паче, що вона напрочуд легко погодила здійснити найпотаємніше бажання Гаррі. Сторінка 274. Чому ні? Він міг і таке вчудити. То що, переносимося у Годрикову долину? Так, Гаррі, але треба все ретельно обміркувати. Вона сіла рівно, і Гаррі побачив, що перспектива мати новий план поліпшила її настрій так само, як і йому. Насамперед, треба випробувати роз'явлення вдвох під плащем невидимкою, а ще, думаю, треба згадати закляті розілюзнення, хіба що ти вважаєш за краще все зробити якомога надійніше і скористатись багатозільною настійкою. Тоді треба буде добути чогось волосся. Як на мене, це було б найліпше. Щодо, що ми замаскуємось, то краще. Гаррі дав їй виговоритись, схвально кивав у коротких паузах, а сам був думками далеко. Уперше з того часу, відколи довідався, що меч у Грінгоці фальшивий, він відчув неабияке збудження. Ось-ось він буде вдома, там, де колись жила його родина. Якби не Волдеморт, то саме в Годриковій долині він різ би і проводив шкільні канікули. Він запрошував би додому друзів, міг би мати братів і сестер, а торт на 17-річчя спекла б йому мама. Життя якого він так і не знав, що ніколи не поставало його уяві так реально, як тепер, коли він мав відвідати малу батьківщину, яку в нього забрали. Коли Герміона лягла спати, він тихенько вийняв з її вишитої бісером сумочки рюкзак, а з нього дістав фотоальбом, який йому колись давно подарував Хеґріт. Вперше за багато місяців він переглянув старі знімки батьків, що всміхались, махали йому руками з цих фотографій, єдиних пам'яток про тата й маму. Гаррі з радістю вирушив би в Годрокову долину вже наступного дня. Проте Герміона мала інші міркування з цього приводу. Вона була переконана, що Волдемор тільки чекає, коли Гаррі повернеться на місце загибелі батьків. Тому рішуче заявила, що вона не зрушить з місця, аж доки не вбезпечить себе найнадійнішим маскуванням. Аж через тиждень, коли вони нишком видрали кілька жмутів волосся з невинних маглів, що робили різдвяні покупки, і багато разів... Сторінка 275. Випробовували явлення та роз'явлення вдвох під плащем невидимкою, Герміона погодилась починати операцію. Вони мали явитись в селі під покровом Темряви, тому, аж як стало смеркати, випили багатозільної настоянки. Гаррі перетворився на лисуватого магла середнього віку, а Герміона на його дрібненьку схожу на мишку дружину. вишиту бісером сумочку з усім їхнім добром, Крім горокракса, що його Гаррі повісив собі на шию, Герміона поклало у внутрішню кишеню свого застіпнутого на всі гудзики плаща. Гаррі накрив їх обох плащем невидимкою, і вони знову провалились задушливу пітьму. Гаррі розплющив очі. Серце калатало аж під горлом. Вони стояли, тримаючись за руки, на засніженій сільській дорозі під темно-синім небом, з якого кволо мерехтіли перші різдвяні зорі. Обабіч взенької дороги стояли будиночки, різдвяні прикраси блискували у вікнах. Трохи віддалеки золотисте світло вуличних ліхтарів свідчило, що там центр села. Стільки снігу, прошепотіла під плащем Герміона. І як ми не подумали про сніг? Стільки запобіжних заходів, а в результаті ми залишаємо сліди. Треба їх якось позбутись. Ти йди попереду, а я замітатиму. Гаррі не хотів заходити в село в подобі театрального коня, коли він накриває їх обох плащем, а Греміона чарами ховає сліди. «Давай краще знімемо плащ», – запропонував Гаррі, а як побачив її перелякане лице, додав. «Та не бійся, ми все одно на себе не схожі, і тут нікого нема». Він запхав плаща під куртку, і вони безперешкодно пішли далі. Крижане повітря щепало за щоки, а вони проминали в свої нові нові будиночки. Будь-який міг виявитись тим, де колись мешкали Джеймс та Лілі, або тим, де мешкала зараз Ботільда. Гаррі дивився на двері цих будиночків, незасніжені дахи й ганки, і намагався вловити щось знайоме, хоч у душі розумів, що це неможливо, бо йому був ледве рік, коли він назавжди покинув село. Він сумнівався, що взагалі побачить свій дім, бо не знав, що буває, коли помирають. Сторінка 276. Носії черів довіри. Вуличка, якою вони йшли, завернула ліворуч, і їм відкрився центр села Невеличкий Майдан. Оточений кольоровими ліхтарями посередині стояв, здається, обеліск полеглим воїнам. Його заступала відкрита всім вітрам різдвяна ялинка. Ще там було кілька крамничок, пошта, пап та маленька церковця. Її вітражі сяяли над Майданом, немов коштовне каміння. Сніг тут лежав утрамбований, твердий і слизький там, де його цілий день топтали люди. Селяни ходили туди-сюди, їхні постаті освітлювали вуличні ліхтарі. Коли двері пабу відчинились, чувся сміх та легка музика. Потім з церковиці долинули колядки. «Гаррі, сьогодні ж святвечір!» – вигукнула Герміона. «Справді?» Він уже давно втратив лік дням, а газету вони востаннє бачили кілька тижнів тому. «Я впевнена!» – підтвердила Герміона, дивлячись на церкву. «Вони… вони ж, мабуть, десь там, твої мама і тато. Там ззаду є цвинтар». Гаррі відчув дивне хвилювання, більше схоже на страх. Тепер, опинившись так близько, він питав себе, чий справді хоче бачити могили батьків. Мабуть, Герміона зрозуміла його стан, бо взяла за руку і вперше повела його за собою. Та посеред Майдану вона раптом зупинилась. «Гаррі, дивись!» Вона показала на пам'ятник загиблим воїнам. Коли вони проходили, він раптом змінився. Там, де щойно стояв обеліск з викорбованими прізвищами, з'явились статуї чоловіка в окулярах з оскуйовдженим волоссям та довговолосої жінки з лагідним і вродливим обличчям. На руках у неї сидів малесенький хлопчик. Сніг лежав на їхніх головах, наче пухнасті білі шапки. Гаррі підійшов ближче, зазираючи в обличчя батьків. Він і гадки не мав, що тут стоятимуть ті статуї. Як дивно! Було бачити кам'яне зображення себе самого, щасливої дитини, без на чолі. Сторінка 277. Ходімо, – сказав Гаррі, досхочу надивившись, і вони пішли в напрямку церкви. Озирнувшись, він побачив, що статуї знову перетворились на меморіальний обеліск. Вони підходили до церкви і спів з неї лунав дедалі голосніше. Гаррі відчув клубок у горлі, бо все це несподівано нагадало йому Хогвартс. Півза, що виспівував непристойні версії колядок, сховавшись у лицарських обладунках, велику залу з дванадцятьма різдвяними ялинками, дамболдара в паперовому капелюшку, які запаковують у хлопавки сюрпризи, Рона у светрі ручного плетіння. Коло цвинтарських воріт була везесенька хвіртка. Герміона обережно її штовхнула, і вони бучком зайшли. Обабіч слизької стежки до церкви лежав глибокий незайманий сніг. Вони побрали цим снігом, лишаючи за собою глибокі рівчаки, обійшли саму церкву з яскраво освітленими вікнами, ховаючись у тінь. За церквою виднілись ряди засніжених надгробних плит, що здіймались з синюватої снігової ковдри, де-наде позначеної яскравими червоно-золотисто-зеленими плямами світла з вітражів. Тримаючи руку з паличкою в кишені куртки, Гаррі пішов до найближчої могили. Дивись, це Ебот, мабуть, якийсь далекий родич Анни. Не так голосно, прошепотіла Герміона. Вони заходили в глиб цвинтаря і глибокі сліди лишались за ними. Нахилялись, щоб розібрати написи на старезних надгробках і час від часу вдивлялись в темряву, чи ніхто за ними не йде. Гаррі, сюди! Герміону відділяли від нього два ряди могил. Він побрів до неї, і серце йому ледь не вискакувало з грудей. Це... Ні, але глянь. Вона показала надпотивнілий камінь, Гаррі нагнувся і побачив на холодному, вкритому, де не де лишайником граніті, напис «Кендра Дамблдор», а трохи нижче під датами її народження і смерті, та її донька Аріана. І ще там була цитата. Сторінка 278. «Де твій скарб, там буде і серце твоє». Отже, Ріта, Скітер і Мюріель не про все збрехали. Дамблдорова родина і справді тут жила, а дехто тут і помер. Бачити могилу було важче, ніж чути про неї. Гаррі не покидала думка, що його і Дамблдора багато що пов'язало з цим цвинтарем, і що Дамблдор міг би йому про це розповісти, а він ні разу і не натякнув на цей зв'язок. Вони могли б побувати тут вдвох. Гаррі на мить уявив, що було б, якби він прийшов сюди з Дамблдором, якби це їх зблизило і яке величезне значення це мало б для нього. Одначе для Дамблдора здається той факт, що їхні родини лежали на одному цвинтарі, був просто несуттєвим збігом. Це ніяк не стосувалося завдання, яке мав виконати Гаррі. Герміона дивилась на Гаррі, а він був радий, що його обличчя ховала тінь. Перечитав напис на плиті. «Де твій скарб, там буде і серце твоє». Не міг збагнути цих слів. Їх безперечно вибрав сам Дамблдор, як найстаріший за віком в родині після смерті матері. «А він точно ніколи не згадував?» – почала була Герміона. «Ні», – коротко зронив Гаррі. «Шукаємо далі». І відвернувся від нагробка, шкодуючи, що взагалі його побачив. Він не хотів, щоб почуття образи зіпсувало той стан трепетного зворушення, у якому він перебував. «Тут!» – почувся незабаром в стемрявий Герміонен крик. «Ой, ні, вибач, мені здалося, що тут написано «Поттер». Вона протирала покришений порожчим мохом на гетогробок і легка тінь набігла на її лице. «Гаррі, йди сюди!» Він не хотів ще раз відвертати увагу від головного пошуку, тому досить неохоче поплентався до неї крізь замети. «Що? Дивись!» Могильна плита була така стара й понищена нагодою, що напису на ній майже не було видно. Герміона показала на символ під написом. «Гаррі, це той самий знак, що в книжці!» Сторінка 279 він придивився, куди вона показувала. На затертому камені ледве виднівся викорбуваний трикутний знак під прізвищем, яке майже неможливо було прочитати. Ага, може бути. Герміона запалила чарівну паличку і освітила ім'я та прізвище на плиті. Щось ніби і гноту, здається. Я хочу знайти батьків, чуєш? сказав він трохи роздратовано і відійшов, залишивши її біля старої могили. Він постійно наштовхувався на прізвище знайомі йому, як це було з Ебетом, що з Хогвартсу. Іноді траплялися могили, де поруч були поховані різні покоління однієї чаклунської родини. Судячи з дат, напрошувався висновок, що ці родини вимерли, або їхні нащадки колись покинули Годркову долину. Він брів між могил далі й далі, відчуваючи з наближенням до кожного нового надгробка хвилювання й острах одночасно. Темрява й тиша раптом ніби погустішали. Гаррі тривожно роззирнувся, думаючи про дементорів, але збагнув, що вже не лунають колядки і поступово затихають у розмови та шурхітніх парафіян, що виходили з церкви на Майдан. У церковці згасло світло. І ось уже втретє стемряве долину в Герміонин голос, гострий і чистий. «Гаррі, вони тут! Ось тут!» І він зрозумів з її тону, що йдеться про його батьків. Пішов до неї, відчуваючи, як щось важке тисне на груди. Схоже відчуття він мав тоді, як загинув Дамблдор, коли невимовний тягар горя здушив йому легеність серця. гробом був усього за два ряди від могил Кендри та Аріани, з такого самого білого мармуру, як і Дамблдорова гробниця, тому напис на нього легко читався, аж ніби світився в темряві. Гаррі не довелося і нахиляти, щоб прочитати викорбовані слова. Джеймс Поттер народився 27 березня 1960 року, Помер 31 жовтня 1981 року. Лілі Поттер. Народилась 30 січня 1960 року. Померла 31 жовтня 1981 року. Сторінка 280. Останній ворог, якого буде знищено – це смерть.